qem alhamdulillah rabbil alamin والصلاه والسلام ala rasul allah muhammedin wa ala alihi wa ashabi wa men tabi'uhum bi ihsan ila yomil din Allahu jelleu wale falenderojm vetem per te ndihmen e sot kërkojm ndersa lavdata dhe bekimet te allah u qofshem muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familje te nje shokut dhe te gjitha ata qe ndjekin kët rrug drejt ditës së fundit te ksej bote ta ndërroza po vazhdojmë me të sot në shpalosje në një njërju e interesanta dhe të rëndësishma që ka ndodhë në periudën e mekës dhe kanë vazhduar dhe mëtutje, presionet dhe përpjeket e korejshve për me ndalë dhe për me e pengu pejgambirin a.s. dhe sara dështonin korejshet që të tërbimi i tyre dha më tepër dhe fokusoheshin pastaj në sulmet e drejtpërdrejta ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk e përballuan let kurrë shtekës dëshimin në Abisinë. Është dëshim i madh ngasë sikurse mund të përkthehet në gjuhën bashkëore është një dëshim diplomatik që i kushtoi shumë kurajshëve. Nuk arriti diplomatie e korejshve me i shizu kanalet e tyre për me i këthy një grësh njerës në vend tëjnë. Dhe kjo, pa dyshim, i kushtoj korejshve edhe në nivel brendë shumë po edhe në nivel tjashtëm, rajonal, ku filloj që të lkundet autoriteti korejshve. Dhe tashmu korejshet nga ato torturat e zakonshme që i ushtonin gjitho ditë në bishok të pejgamberit Alehi Salatu As-Slam bimohamedin Alehi Salatu As-Slam filluan që tashmë të fokusuashin drejt për drejt në sulbë ndenj Muhamedit Alehi Salatu As-Slam dhe filluan që të ngushtënin edhe situatën tek Ebu Talibi agje i pejgamberit Alehi Salatu As-Slam i cili e mbronte Muhamedin Alehi Salatu As-Slam posbashkë me Bu Talibin ishte defisi ti nga se Bu Talibi pa më bështet në fisit ishte i dëpt, kore ishte me i kësë vendasën që me i edhe një ultimatum e bu Talibit për me e dërzu pejgambirin a.s. Dërdo të nuk ishtë më ven për, për dialog, për kompromis, kërkesa ishte e qartë. Dërzoje Muhammedin a.s po vot mos i rrim rrapa, mos e mbroj, dorzoje dhe e normalizojm situatën në Mekë. Por Abdulib është i qartë, nuk e dorzon me asnjë çmim Muhammedun Ali sallallahu alaihi wasallam bronta. Dhe kuresht e Mekës filluan që të shikojnë se çfarë mund të bëjnë në gahapat e rrodës për me detyruar Abdulibën me dorzimin e Muhammedun Ali sallallahu alaihi wasallam. Dhe hap i vjusë ishte një hap i papret shumë, i paprecedent. Ishte diçka që bjenë të ndeshme gjitha zakonë të asekohë, e në veçantim me zakonet e koreshve të mekës. Ishte diçka që ata as njere as nuk e kam bërë, as nuk e kam parënu me e bërë, para as nuk e nuk, nuk ishte e pret shme që koreshve me e bërë. Vëndosën që me vendosë sankcioni dhe një embargo dhe rëthimi, për balë edhe fisit legametës e butalibit për edhe muslimanve për ndaj e ndryshuan si kurse mund të përkëdhe në gjuhën bashkore kushtetutën e mekes që ishte dhe tëtë me ndihmu dëvarë forin e me dhënë buke uj e me qenë krah në vëbek të kështë më rad ata e ndryshuan këtë e nëshuan një marveshja e cila përmbandë njësa, njënë, regullë, dhe umorën vështë të gjithë për zbatimin nësoj. Marveshja të ndërrojën zërën përmbatë njëtë nësoj, bojkot total, komplet, ndajë Muhammed Arish, sëratu vë sëlam, pasu e zëtë ti, por edhe fisët të ti që nuk për e dërëzën. Nuk ka me i ushit asgjë, e asme ble asgjë për e tynën nuk ka martitët të ndërësialta, nuk ka, do tët, përkrahje, nuk ka shqoqërim, nuk ka ndaja, nuk ka biseda, asgjë, do tët, bojkot komplet, dhe i kufizua në një ven, që quaj si një laj, fusha apo lugi në Ebu Talibit, dhe fillaj kjo bojkot, të ndërësër, dhe leqe nuk i shitnin as nuk bleni azipetyna i kjo ndikoj shumë tek Muhammedi Alehi sëratu sa me shukët ti për edhe mal ratë që vinin jasht mekës mal e vin të jasht mekës nuk e kësë i mekës selin njerët jasht mekës mal për të shit në mekës të të të ushqime dërshme bilmete prodimet qumshët të të të të të gjera tira, tesha, e Bulehebi qëndrën të prand të këtarët që vinin jashtë. Dillin dison nga asapte pejgamberit Alehi Sadhusam, që të blenë në diqka, nërse Bulehebi thënë të u ashtë shumëfishon i qmimin që mështë kinë mundësi me blenë. E malë që ju mbitët pashit, ku a bleju në krejtë. Dhe përnatë është Nëse një bukë kushton të, po them kushtimisht me çmim më në sot shumë 300, 400 cent, ata e bënin bukën për 5 euro, një bukë. Është e vështirë më ble. Dhe në fund, kur mbeti malli pa shitur, nga se çmimin ishte shumë fiksu, e bolebi u ablen të krijt mallën bash me buxhelin, nga se kishin pasur çë të spengonin edhe në këtë mënyr furnizimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndërkohë se kjo ishte padyshim e vështirë pa nga kurat më të vështira që për të pejgamberit alayhis sallam ngasi i kaplojnë në mos të madhe uri dhe i kaplojnë në mos të madhe etja dhe i kaplojnë në mos të madhe do të thotë e... situata e vështirë saqë edhe tesha ishin të lëshkuosur, nuk kishin tesha për të bler, nuk kishin ku për bler tesha. Kras, do të thotë varfërsia e kishin. Dhe transmetohet se këtu Kohra Jo rrolhere Filuan asap të pejgamberit Alehi Sa du sam që të hajn Edhe nga gjethet Edhe nga to që baktia nuk han Hanin shuk të pejgamberit Alehi së mëzbashmë Më Muhammedin Alehi së ratusën Do të që të ledzoni dhe të jo përshuaj Gjatë është Qfar kanë dodhë në këto tri vite Tri vite së gjati rëthimi Do të është diqka e paparamendushme Diqka e të mërshme Diqka së ka i shmërish jo një njërëzore Qfar u detiruan që të bëjnë ashab të pegamberit Aleji, që të jetu i në një shqyëshëtë. Përmene se, do të të shpeshër e kandegjuar vaj dhe klithma të fmive, të grave, të pleqve, do të, të të nga dhimbja që uashkakton të uria, nga dhimbja që uashkakton të etja. Do të të të, të, të që një herë dhe thot, Sad ibn Abi Vakasi, radiallahu ta'ala anhu, për të regu vëqë një shambull konkret, nga shambull të shumt, që të regonë vuajtjet e ashabve të pejgamberit a.s. në këtë periud. Zbashku me Muhammedin a.s. Thëtë sat ibn e Bivekasi, radiallahu anë, thëtë se një natë u detyrojë që me dalë me kryin në vujnë fiziologike, të urinën. Në në vjënë praktisë u lërgë, thëtë dhe dëgjova se do të parmenani, do të një zhurë të paza këndshme, kër bënd të ujë në tokë, e pasë e karamë minje, lkurë të deve së thot. Nën, ka nat, ka urinu në bëjnje, copë lkura të deve të thot. Atë e kam manë nga gëzime, e kam fshi, kam nësit, kam ujtë, thotë pastaj, prej saj kam gërën 3 ditë. Dukë e lpirë, do thotë, 3 ditë e ku majtë vetën gjallë me një lkura. Thot. Pa paramendushme. Dhe se parënë embargo 3 vjetë, po jo sikur se e ndë shumë më të shlirë, se sa gjitha embargo të njura historikishtë, çka ka kaluar njerëz në Portua. E bashku me ta në kët rrethim dhe në këto sanksione edhe Ebu Talibi, i cili nuk kishte gajle tete përveç se a do të shpëtonte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Shpesh na shikonte madje natën kur njerëz binin me flajt, Ebu Talibi thonte Muhamedi alayhi sallallahu alajhi wasallam, "Tiflan shotin tim." Dhe sa Dësonga bitë ti e tij dhe nipërit e tij i detyronte me flajt në shtratin e pejgamberit aleyhis sallam. Që nëse sulmojnë natën befasih Qureish të Mekës edhe këtë pritën, do të thotë që mos vritet pejgamberi sallallahu alaihi sallam, gazet shtrati është i butalibit, do di e ku të dië ku flanë butalibët, ndërsa ati ku flanë pejgamberi sallam që të vritet ndoshta ndukush gabitë e tij për ju Muhamedi alaihi sallallahu alaihi sallam. Por ne kët mbrojtia të parazë që ia jepte dhe kët mbështet parazë që ia jepte Abu Talib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhe ishte një situatë aq e vërtetësua, filluan edhe ata kurajsh që në shuan vet marrveshën, filluan që më, mos ti përballojnë këtë situatë. Ishami ibn Umar ishte një nga ata i cili filloi që me të vërtetë mos të ndihet mirë. Nuk është kjo gjendje normale. Kjo nuk është normalt çkaim ti buj njerëzve. Por ishte për kraha. Tha që ka pas për korejshve me gjithë urejtjen dhe mlejtjen që i keshën. Ata vete ka nëshu parëna në kur, kur ka arritë që gjendje atyne me, me uallivizë dhe dhe më shmërinë. Ska nëmuj me pa po atë që ka pëndohet më rana me fmije, me gra nga situate e fshtirë që përjeton të Muhammedi Alihi së të dhe, devën, të mbushim, ushim, Salsen, thonë, dërgu, ka ka, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ço spoko me zbut pak at situat vështir. Do thotë të, të asaj gjëne që kanë antene për të Muhamedi alayhi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Derisa ky isha më nëmër të, so, të ndërmuaz morin iniciativ dhe fisit isi ishte fisi adopt. Nuk kishte mundësi më për kra kundër këtij vendimi të kurajshëve. Andaj një nga fiset më të mëdha ishte fisi Beni Makhzum. Gja fiset e e e Mekës e, e, e, e shkoi te një prej njerëzve të mirë nga kjë fësë, që pa të shumë edha ishte nga i dhujtarët, edha ishte nga kundërshtarët e për e nga mërësëm, por kishte përshtypin këj Hisham ibn Jamr, se do të përkratën këtë iniciativë. Dhe shkoj të ajduk e i thënë, kjo nuk është më njerëzore, kjo nuk ka te kaluj që do standartë tonën si kërrejsh, në kështu kur s'kemi bo, o si shka e papranushme, Othë tim duke të thur fëmijë, gra, plaç, milion njerëz pa buk, e pa ujë. Kjo ka është e papranueshme. Nëse ti tha, edhe për mua është e papranueshme. Por çfarë të bëj? Do të shkoj në vet. Nuk je tha vet. Unë jam me ty. Tha gje të tretën po. Pra, dy ve çfarë kanë vepër bo bon? Marveshës që e kishën shuar fisa, njerëz shumë numerikisht. Filluan planin këta dy dërsobanën 50 vetën, do të thotë 50. Dhe vendosen të shkoq tek Çaboja ku ishte paria e mekës, aty mblidheshin dhe aty rishin bashkarisht. Dhe u ngret Hesham ibn Niamr dhe i thabën Jahlede kjo letër duhet të shkyhet. Kjo marrveshje, nga se marrveshja ishte e shkruar në lkurr dhe ishte varur për Çabë atoch çdo kusht tashë, se ky është vendimi i Kurreshëve për këta njerëz. Fa letrën që ke varr për çabe duhet më shky. Ndërsa Bugjali reagoi tha, nuk do të shkyet kurr. Pastaj u ngrit Tjetri. Ato tash i morrën vesh. Njëri fillon të reagoj kur reagon e Bugjali, pastaj reagon Tjetri. Për të pasur ka filluar zërat, të shtuhen dhe ka filluar paknaçia të shtohet në mes në Kurreshëve për ballë soi morreshë për balltë i vendime. Ndërsa ndërkohë të ndrozor pejgamberit ai soni vih shpallja se letra e shkruar letra e shkruar ka ndodhur me tani punë çdo sem. Allahu xhallahu që t'i dëguar një isakt në formë të krimbet që më hongër morreshën. Do thotë dhe i krishthanë butalibit kështu e kështu ka ndodhur. Ka ndodhur një mërkulli për ta. Ebu shkën të qabëja, për të këtë lajmë. E Abu Talib ishte tek Qabeja për t'u kumtu kurrëshme këtë lajm, do të thonë se Zoti po ka thur mrekulliton, na mys Zoti për këtë çështje, ka përkëzuam që po për shkaktojmë. Dhe i gjend duke diskutuar për këtë çështje për ta pesë vjet me Abu Jahlin, me Abu Lejbin, me njerëz kundërshtarë pejgamberit Ali Satosi. Dhe rritën tensionet, rritën zërat nga anë kundërshtare, por Abu Jahli ishte fuqëshëm. Kështë e prisë i mekës, kështë të ndorë fëqij, e në këtë kohë, në këtë situatë, Ebu Talibi i tha Ebu Gjahlit. Një për të ndëndën po se zotë i ti e ka dërgu një krim me e grisë, me hongër, marveshën. Përvesh një vendi ku është përmenë amni zotët, Allah. Nëse e ka thonë dë vërtetën, se e ka muqë me dalë, mështë, a se ka po... Nëse e ka thonë të vërtetën Aja përfundani ju Këtë rëthim dhe këtë embargo Në dërsa nëse se ka thonë të vërtetën Unë po ju garantështë Në ka me e dërzuat Nëse përdojnë me e dërzuat me e vro Ja është koha Aja po pretendën në një shka Që asë unë nuk e di asë ti Se se kam po letra da Nëse po e fletë të vërtetën Përfundane rrëthimin, përfundane këtë kët bëjkot të padrejtë, nëse nuk është të thundë vërtetën, letra sikur se e kini lonë, atër une ju gërëndonës e ka ndajderzua. Dhe Bu Gjehli, se mërmena që një krymë ka mujtë më angurë kompletajt lëkurët, e pasë se përra nëndë dhe këtë Merkulli që ka ndotë, e u gëzua, e pranej këtë marvejshë, publikishtë, ku shkuan të kletra që ishte varë në, në të, të kdera e qabës, e panë Kurrash pjesa së sëpër më ku thoi bismillah Allahu. Kurrash përmendëm në al-Qur'an Allahu. Edhe torr po Allahu na e besonin, por me ndrimësi me idhuj. Dhe ishte tër marrvesha nuk ekzistonte më. Kishte mbet vetëm emri Allahu xhallahu ala uras si argument i shtuar kurrashva se Allahu xhallahu këtë ninë ka dërguar lejtar te kjo. Dhe kur ne pun këtu situat ushtuan ende zërat edhe ma te për krasë 8-15 dhe nëndë këtë presion, plus kështë edhe dhe në fjal e bugjeli përfundoj rëthimi i ashab dhe të pegamberit Aysam dhe zbashku më taj dhe Muhammed Aleyhi Sadhusam ku tash, pa dushim, këtë një fazë ere e thirjes dhe emisionit të pegamberit Aysam në, në meke. Kënë do dhe nga vit i shtat i shpalljes ndonë Kërë i kao shpallë, pejga mësën vitë në 7 shpallës, dhe i vitë në 10 shpallës. Tri vite me rratë, zati kërëtën e rëdhëm që ta ishte mëdhërë shumë i fshtirë. La pasuja të rënda, dhe më thonë tëkë, uh, shumë nga shokë të pejga mësën të alë njësën, edhe ishte një situatë që si kur se eci, ka shambujtë shumë që të regojnë se që farëvuaj që këshin asapë të pejga mësën në këtë citatë. Në ndëru, rrëzër, kënë gjarëja këti rëthimi, kënë gjarëja këti bojkoti, ka që të pa më shershën, ka që të pa precedent, të pa parë që e bërën kërështë e mekës, ka mësime që në mund të nëzirim. Mësimi parë të, në rrëzër, është se tërbimi i njerëzë për balë të vërtetës dhe uretja njerëzë për balë të vërtetës mund të shpia ta në situata që asa, asa ta dhece kam paramendu se mund t'jen aq arrogant, aq t'padrejt, aq t'kqi, aq t'lik për balë njerës dhe shkrez, si kërës t'eshin shuk të pejgamber të aregjit dhe ato sëramësa. Paramendane, korejshtë e mekës ishin njohër për bujari. Ishte kriz për ujnë meke, zemzimin e kam pasë, të të burimës kam pasë, dhe disa burime tjera ansore, për po shumë të pakët, të vogla, prapë se prapë, ishte ndërë për gjdo fes që ti ipte uj haqive që vinë në meke ju përvejti me pi po mi edhonë të ujve që vinë aq ishin bujarë këta tash po këthe po në aq do shtërëmum në aq pa drejt ndaj familjarët e tyne për shkak një dalimit saktum ti besan dhe qka on dhe qka për që bu presen mërshu besimin ishin gjendje edhe dinin këtë gjendje me i thy parimet e tyne me i thy ato që ata vetë thyrni nëtu. E kjo nuk është kjera e parë, nëndeni gjatë historisë, edhe sot ndodhën, ku shkirin standardet e pranuara me gjitha konventat, kër bëhet fjallë, jo rrëllëherë për muslimanat. Gjithashtu, aja që ka mund të marim simpe i kësajtë në ndërnëzë është, se Allah Gjallahu Ala ka pasë mundësi i këtë krymë me quma herët, dhe Allah Gjellë, ka pas mësi me i fornizua shabën me sofra për qëllë, si kur si fornizaj shokte, i saut a rejzama, apo? Ka pas mësi Allah Gjellë, u ala me nukë kësituat, bën një fjallë, bëhë dhe bët, apo? E si e lejën të Allah që atë nëbeti i uritur, pejgamberi sa Asam, dhejnë këtë masë, shokte ti! Pa dëshim se, në këtë kështë urësit, në da, u kalitën shokte pejgamberi sa Asam, n pregadja për hegjirat të land të periuda ku ashapë kanë me kanë me u hapë me ndërtu shtet apo do të hapë i dunjojët e është për të alfët ndaj ishte vendimtare për edukimin e tjune për ta kuptu vlerën e kësaj bote dhe për të qënduar besnik parimeve një sprovë si kurse kja ndër po ishte vështir nga ana e jashtme por ishte shumë dhe me thënëse ishte shumë dhe me thënëse ishte shumë dhe me thënë me ndikim të Ajsa sprova ton rozim nuk do të mirë me kërku. Mir po kur të vim pa i kërku, apo duhem të sa ka shumë hajvit këtu aty. Bësimtari përfiton nga sprova. Most moha. Sikur të ka thonë pejgamberi alaihi salatu sallam, "Aje ban li amri almu'min", është çudi për punën e muslimanëve të bësimtarit. Çdo gjë për të është haj. Nëse e godat e mira, Allahu na falëron është haj për të. Nëse godet e godat vështirsia, von sapër ka në të kajrën në, edhe kjo është kajrë për ta. Ndaj, kjo sabër, kjo qëndëshmëri, kjo stabilitet, kjo sakrific, pa të shimë ishte në favor të edukimit ta shabëve, ishte në favor të lidhës për me zvete, ishte në favor të njohes së dënjas, nga se e kaluam provimin e madhë për ta dëshmuse, besi për ta është më erënësim së gjithë gjithë. Gjithashtu të ndërmëzër, në gëmsimet që morë në asapët është se besimin e langëgjë e levora është begatije madhe. A në kjo begatije ka, ka kosta, që ku paskua duhet me pagua për njëre. Qka do që dvijatë? Në qëfarë të situatë që që së përvohet, duhet e ti gaci me pagu kostën e besimit, kostën dhe qmimin e parimim e të ti, kostën e pasimit për e gamirët ari njështë të nëtu e sëra, ngase po ishte nga dita e par, për shembull, kush e ngusht një ashab me mbyt rofia, apo për shembull, keni besuar pejgamberin saq Tashallahu ju mbron. Ju keni më honger nga ushimet më të mira, keni më uvesh nga tëshat më të mira, kush ju ngushtojë e, ngus e mirë zoti mënjëra, a kështu na pozlir besimin? Jo. Kështu më qendos në për inte rast, s'e mëjeni kurrë atë. Mirë, po kur gjitha këto vin, dha e rrën i çdushum e kja me kuptuese ti po e kupton vlerën e besimit ti qi gaci me e pagu kët besim me çfarë kosto ti e ke kuptuar vlerën e kët besimit atë andaj ishte ishte ishte çmim për ta qitë pa vlerën e besimit tek asap sa so problem për ju pejgamberi sa sallall sa so një dëgaci me sakrificu për kët besim kaç ai mor fund ata s'kanik për nuk mkur nuk nukor besimi në Allah xhelallahu ata me vujt por ka po stacione ku ato e dashme me konfirmu Lërë në besimit, qofte edhe nëse do të me apagu me zbrazit barkot dhe me gjitha këtu persekutime që i përjetua në meke. Në gjitha të ndërëvëzër, në këtë periud patë gjithë kërëthim, gjithë kjo kërë problem, parë në nëndëmonë presion me gjithatë kështë të njerë që vinin me i besu pejga marëson dhe mu fut me ten këtë rëthimot. Pse? Pse? nga se njerëzve u bëndë të medrërë shumë për shtypja, nuk këshin pa po maherët arabët, kurejshte me i kështë, njerëzë që dirin këtë shkallë, din me sakrifiku, me kohën, qëndru shumë parime dhëtë. Kjo provokantë, u angazmën të kurejshte, kë, nuk ka kjo pashët tjeshtë, nuk ka kjo, si pas ka pagupe i gameli këtta, si pas ka një interesë. Dhe kjo qëndru shmëri, i bën të që njerëzit më kërkojnë social levonat andaj kom rëgë, i them edhe tek, tek Omeri që në i që për e kemë përmend tek Omer radiullahu 100 dëshmuria motrostiçe përkundër asaj dhune provojo mirënisë kë, kjo ka bërë interesante shikojmë gjë të tonë edhe tek shoçka çfar ëmbëlsirë po i josit kë bësem që spi bëm kur gjë dhuna dhe presione andaj është të duhesh më dat në aspektin e thirrjes në aspektin e Dhe më thonë, misurit të pejgamerit ali së da të ndër usëm. Për dëmjëve tjere të ndërruzët që duhet me marrë përri është, shukoni këtë gjënërat të asabë dhe pejgamerit sëmë. Sa duhet atërë na me bo për me më mësu për ta së po koptën? E që ata sa bënen që të mbetet gaca që i kështë ndezë pejgamerit sëmë meke, ndezur, më stëfiket, qofte dhe me këtu, me këtu sakriticat Hamdula, në hamdhila, në nënë, kësi sëpërëva, kësi së këtësë a këtësë a këtësë a këtësë, në më mundë e që me lecëzua, këshë me përjetu, në ladin qëtë do në të armën po, në këtësë këtësë kërë, që një dinin këtë masë, dinin këtë nënë nivel, sëpërëvat, ndaj, së të kërkot për në muslimani, në në në në thonë, në në në në në në në n nga nga nga nga nga dhuna dhe presioni praktesa ndalun haramin të keqën praktesa ato që, ty, dhe që jëmë të vendon ty apo do të gjën që jom të muno inshallah kismat kur ja Ramazani vjen kë Ramazan smujë ditë kë Ramazan po kismat tarshmen subhanallahu ku është sakrifica ku është gatishmëria një epsme se sakrifikoj për Zotin xhelavur atë një gjumë me asaj ku muslimani vao me folsa bon ku është sakrifica gjumin me brish Më falë. Më më më më elon një luks vetën, luks. Jo jo jo nevojë. Ëmsoj për domosdoshmëri. Nuk luks. Më lon për më shumë, më shumë dikujt. Ai këto mësime edukative për të kusua, kjo fë është fë serioze, fë evtertësisë, fë së vërtetës. Fë e e e e e e, e, e, e burra të cilat janë dikaj shumë që në amër të parimeve të fest, tune, në besimit t'yne, në amër të vlerave, në amër të, të, të, të, të mësimeve që i kanë morën nga ka pejgamberi s.a.s. edhe, edhe, edhe kësulloj sakriti është me vofën. Epse po të thamë, këtu sakriti që janë historien me të tri vjetëve të rëthuën me voke ome të mirë, po me që thatë, komësimit shumë t'afën. Që do është me që një gatë shumë me pagu kostën, qisoj për zgjedhje. Allahu të ka përzgjedh ti besim që besimtarta. Allahu të ka përzgjedh që ti jesh rob i tij. Andaj a do të jesh në gjendje me ia dëshmua Allahut se ti po e çmon dhuratën që Allahu ta ka dhënë? Çfarë aspekti? Melon xhumën që me pri xhumën fal savon me kohën xhamit. Melonit keqë. Melon ato që del pe gjuhës e s'doan me dalpit, me sakrifikuar gjuhën. Homren aspek ne kekaç, mos më bajt fjalë, mos më fol çka sfolët, mos më shikou ku nuk bën më shikou ç'tohen sakrificat që po kërkohen. Mos mund të kus duhet me një gati obligime të Allah Xhalehuala është kështu më rrafë. Qase ashtu të fikem me me gjithë vlerën që kemi tek Allah Xhalehuala u dashnë me paguimet e çka, po. Dhe gjithashtu të ndëroza thelbësore që domethën shikona ë Hishami Bni Amr, ishte nga koresh të mekës, a ishte, a ishte armike pegama sëmë, a më që thatë, kishte një loj, sëtë halan njerëzijën të, kishte të më shvëri. A ndë edhe, edhe ta që këndër shtojnë fene, nuk besojnë fene, nuk janë këtë njëjtë, nuk banë këtë barabartë me i vohë, mundë këtë në vëjtë në dy që dikush, në është ta, kër e pa, kër e pa ishte Mbi Amr, atë pasërti, atë kullëshmëri, atë, pasërti, atë, pasërti, atë, sahabë, atë sabër të Përshëm, përshëm, ashtu të pegamë, so më uchu edhe, përshëm, me vjell bukën për kurajshve. Apo ose më uchu përshëm, edhe më shohit me kurajsh, e më gjuajt me gush. Përshëm. A kish për jo, po. të kjo më provoku ndërgjigjënia hija me njamër? Jo. Shumtë tanjë tek, tek, tek. Pak ti bujna se çka çka duhet më bëvë. Mi po korresponson si po qëndrojnë. Korrespondoset posterior, korrespondoset fashionable, korresponse sot sincere u provokuan drejjtë japta. Hajde të, të ndroosë ganjera, do të thotë, sobrët, durimet, sillet jote mund të ngasmojnë ndërgjegjen edhe njerëz më kundërshtar që të rishikojnë edhe një raportin ndaj tij ndaj festonë, se do shta, të dobosul. Do shta, të thotë që na tepu, do shta, atën, ja, të thotë zbom bashkë shtuat apo, qase kjo ngacmoj edhe kureshtën e mikës derisa arkoforma e ndyshukët vendimin. Edhe Butalibi, ne jemi sima Evo Talibi ka posë nësi me tu, si mësë mirin me këtë. Mirë, po, kështë një paremaj, paremjë fislore kështë, e se kështë e në baza fetara, e se kështë e në baza, si që redit me Zotin Gjelloha, në baza në besimin nuk e kështë. Po, e kam njëpë, se dho, vëllohë, nuk puna njëpën me dërzu, që është me dërzu, me e a follë gjakunë, e njëpë i të mësmoj, mi bazët e mësë besimit e bënd të kë E sot dhët më konë moslimat të lidhë me zitë, sot dhët me qenë so gjeni në me sakrifiki për një tjetën, apo, sot dhët me konë gjeni me edhuru një tjetën, e jo për një fjallë më vreze, për një vejë për mu qumu, dhët në lëtë se kërështë e për ndodhin ragje, vrajës, jëra të cilët, i kësha që për gjera banane për asgjë, a daj, një dhët me jetu me parimet në dhënë zë, d Këto baza është në gjerë me i pagua dhe kur jetë keqa. Së për ishë punë. Këse te ke mundit, na, unë edhe te, e tje dhe kjoj e kene një marveshje. Apo, që është kjo marveshje? Kjo marveshje besimit. Kërthu, la, illa, illa, muhamadu, rasulullah, që e i bjekje? Në kjo e thjeshtë për bala ti që e e kathon jetë në kjojnë. Ka, ka, ka obligime, ka, ka kërkesa që na i kemi për balë njëri, njëri tjetë. Minimumi i kësa e � me edru një të jetërme. Të... Minimume që kemë edru e mështasën për obligimet e tjera. E Vëtalibi nuk i shkeri parimet e fisnisë, të se ka pasë, sënë të rëzaj, ri, unë, shabuk, plako kone Vëtalibi. Parana pejën besëm i ka pasë, në këtë kohë, afer 50 vjetë, e se ka pasë Vëtalibi. Minimumi ka pasë, të 10 vjetë Vëtalibi. Plak, në të morsë shtymë, me në të njëri pa buke, pa ujë, tri v Mënajtë pëse, sunet dërzaj, nip e kam. E sa so mund mënajtë na, me njëmë vetën keqë. Së të thamë për dëmëzashmëri, kër vëjmë puna shpirti mëzëzatit. Për luks. Ose për, për fjallë tjeshta, sa do të me kona të të na. Në gjendë me sakrifiku për një tërën e me mendimundi me, me e kështë mëllat. E këtë i mësime, kështë ka. Ka që allahë këtë mësim. Për pastaj sigurisht asab me zëte thon. Si ndodhi apo? Forsuan, ashtu që kjo sprur sigurisht dikuaj që ata titën me zëte dhe t'i shujin hajen në aspektin edukativ, kësaj që që ju ndodhi. E msimi the ras shumë ta, for të fortë ndonëse është më drejtë ngjore që ka ka nevojë shumë besimtarë me Meditur Allahu Sallallahu. Do thot, ajo çështje që për Sallallahu ibn e beu kosën, është një prej 10 ose 100 rrace që kanë ndodhur për për për ato tri vita. E kujt se pejgamberi Alaihi Sallallahu Ebu Talibi trupin e vetë e sakrifikoi. Ti flai krautamin. Nëse do të më vrojë dikush, unë vrona për ty. Çka bën Tehu në për pejgamberin sa sallallahu alaihi wasallam? Në klivot më, më vraha për tas. Ai ai u dhekë gjermazon. Më mësu, mësu fënë e tij, mësu drejt me njëk sunetin ti, ti, ti, ti, e tij, me një rrugën e tij, me një sjelljen e tij, fjalët e tij, me një ofijë fjalët e tij diçka, me sakrifikuar mësu diçka. Ebu Talibi si besonte, sakrifikoi për ta kaq. E na, ai këtu e mësimë që Kan pyetje, pyetje, pyetje që çdo kush kërkon duhet do mi don përgjigje këtyre pyetjeve. Allahu xhallahu aqa zotit na ruan nga sprovat e dunjos që mund na lkundin fen ton. Allahu xhallahu aqa çfarë lë sprova që na ndodë që, që dunja të sprovave mos të prerë kësi ajon, mos të prerët besimi juën me Zotin xhallahu aqa. Allahu xhallahu aqa të na bën sinqert ndaj Allahut fillimisht e pastaj edhe me zvetë. Na li Zoti me zvetë, na bën të dashur, të respektuam në bën nga ta që jemi në gjendje, me dëvertërit, me sakritijku për një jetërin, dhe për me e, i e letësut tjetërit, edhe në qëfëse kjo do tjetë në logarit e ratis, edhe të komitirit tonë. Dhe, zotë nga mundësot që me nikë rrugë në asahabët të gëme të asahabët, edhe në qëfëse nuk mune me qenë hapë, pas hapë, në fështirëme që nuk në tyhëna, së pako të ndronë dhe të jemi, si pas aso që, i ka thonë të pegamerësëm ati asë sahabia dhe me këtë përdu me përfëndu që tjetë kë fundi i këndshëm i këtëre fjallëve kur ardhë ajë shokë i pegamerësëm, ardhë sahabia të këtë pegamerë alihisat zham dhe i tha ja Rasul Allah me lëtë zyaj, me, me vaj i tha pegamerësëm jam duke u mërzit nga se në këtë dunja nuk kam gjëmat këndshme Në këmë për të më të më të mirë, se korërim e t'u e Rasulë Allah, edhe korërim e Ebu Bekërin dhe korërim e Omerim. Jeni, jeni, në më në të kuptim, jeni burimi i kënësistë tamë. Unë e këna është të me juve. Mirë për e di se, zoti, se shpejti, në qëtë për këtë dunja jetëm. E ju keni me shku, në grada në gjennet, ju në altë keni me shku, unë nuk di ku bërë të punë e jam, nuk di ku shkojënë. E në Athes pejgamberi som engu flai dhe i tha enta me men ahbabti ti ki me kon me ata qi donat ki ki me kon me ata se donat madje me nje rast sikur e that ene sibi malik radiallahu ta'alanu nje njeri pyet pejgamberin som tha ja rasulullah kurash ti te kamit e tha çka ke bogoti tha ja rasulullah nuk kam ashum ibadeti se Abu Bekr som skom se me bado dom mi i fune dua allahon me pejgamberin e dua Abu Bekrin dhe dua Omerin ata i per mane ka dy asab që simbole të ashab e tjerë. E jë thatë pegema rëzëm, en të ma men ahbebt, ti kime qenë me ata që i dena. Thët, Enes i Mdini Malik nuk jena gëzu, e buhurere, dhe dh, Enes i thëtë për këtë hadith, po, thëtë nuk jemi gëzu, mas islami që allona ka, për iqka ma shumë se me këtë hadith, thëtë. Nëse kjo është në gështëlimi madhë, nëse si jenë hapë me Bubekrin, si jenë hapë me Omerin, Edhe më heq në hapë përgjysmë spaku dashnia juën për ta dashuria juën për ta dëshira për çën sikurse ata në sallon që kjo ti et ajo që për hir zoj zot na bashkon me ta dhe na mëson që të jemi atje ku i ka vendosur dhe ka i ka shfryrëllllallom ata në xhenet e tij. Allah i shugë për sabrën, për mëndjen, me kaç për dhufin këtij sallon për sot deri takimin e ardhshëm. Zoti ju lutë dhe shugë. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi.